Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til QA med Henrik Kvartrup. Ja, så er vi her igen, eller rettere sagt, så er jeg her igen, fordi min sædvanlige medvært Mikkel Andersen befinder sig nemlig i Polen, hvor han driver noget 19. med at vise rundt i de tidligere koncentrationslejre. Og det er ikke engang løgn. Så jeg må med min ringhed. Jeg hedder i øvrigt Henrik Kvartrup. Endnu en gang skal vi vidt omkring. Danmarks Radio er den røde tråd i flere af indslagene. Den store medievirksomhed har netop udsendt en ny strategi, hvor der satses på, at politikerne trækker en del af de bebudede besparelser tilbage. Om lidt taler jeg med Danmarks Radios generaldirektør Maria Rørby Røn. Derefter skal vi tale om et af de programmer, der bliver sendt på DR, nemlig DR2's program Jim og Gita, hvor Lyngvil og Nørby turnerer rundt i Kongeriget det format er Berlinske med Jakob Sten Olsen pænt sagt ikke begejstret for. Jeg taler både med Jakob om Olsen og med Jimmy Lyngvild lidt senere i udsendelsen. Vi skal også runde et andet DR-program, der trods planer om det modsatte ikke bliver sendt på DR. Nemlig dokumentaristen Paul-Ærke frontberetning fra de kriminelle miljøer på den københavnske Vestegn. Her har Danmarks Radio trukket i håndbremsen, men hvorfor egentlig det? Er statsradiofonien hjemmesøgt af en nulfejlskultur, hvor man for alt i verden vil undgå, at der er nogen, der bliver stødt på manchetterne? Jeg taler med Berlinskes Simon Andersen, der har dækket sagen. Og det sidste i programmet skal vi se på en fremstormende virksomhed i den danske medieverden, nemlig Heartbeats. I den forgangne uge fandt Aller Pres tjekhæftet frem og købte en stor del af den virksomhed i øvrigt i samme uge, som Aller afskedet 65 medarbejdere beskæftigede med den lidt mere traditionelle form for ugebladsproduktion. Til sidst i udsendelsen har jeg snakket med kvinden, der skabte heartbeats, nemlig Le Gammeltoft. Du lytter til Radio 24 /7. I den forgangne uge offentliggjorde Danmarks Radio en såkaldt strategiplan. Den hedder Sammen om det vigtige. Strategiplanen kommer i en periode, hvor Danmarks Radio er i gang med at spare 420 millioner kroner. Det er den første portion af de i alt 773 millioner kroner, som et flertal i Folketinget før valget pålagde Danmarks Radio at spare. Og det svarer til ca. 20% af Danmarks Radios budget. Men nu er flertallet som bekendt skiftet, og Danmarks Radio vejer morgenluft. For i den just udgivende strategiplan lægges det op til, at den sidste del af besparelserne, altså besparelser for 255 millioner kroner, slet ikke bliver gennemført. Det skriver Danmarks Radios generaldirektør Maria Rørby og Danmarks Radios øh, nykåret øh, bestyrelsesformand Marianne Bedsted direkte i strategiplanen. Og velkommen til tak. dig, Maria Rørby Røn, der står her i studiet, og tak fordi du kom forbi endnu en gang. Jeg vil starte med at spørge dig. På en skala på fra 1 til 10, hvor glad er du så for, at vi har fået en ny regering? Jamen, det jeg er rigtig glad for, og som er på øh, en 10'er, en det er, at debatten og tonen omkring public service har ændret sig. For jeg oplevet i rigtig, rigtig mange år, at det handlede om at skære ned og afvikle public service, og at der aldrig var nogen rigtig substantiel debat af, hvad public service egentlig betyder i vores samfund. Og det synes jeg har ændret fortegn nu. Øh, og det øh, beror ikke kun på, at der er en øh, ny regering. Det beror også på, tror jeg, at øh, vi har gennemført en spareplan på 420 millioner kroner. Og nu kan man se, at det får nogle konsekvenser. Der er nye debatter, der ligesom begynder at spire op på, at øh, man faktisk synes, det er rigtig, rigtig trist, at der er nogle ting, der lukker, som øh, befolkningen er enormt glade for. Men vi er enige om, at det, at I nu kan sætte næsen op efter, at I ikke behøver gennemføre hele besparelsen på 773 millioner kroner. Det hænger sammen med, at der er kommet et nyt policeflertal, ikke sandt? Altså, det er jo rigtigt, at vi har øh, kommet med vores hovedønske til kommende forhandlinger, nemlig at vi ikke skal gennemføre den sidste del af spareplanen, altså de sidste 255 millioner. men det er bestemt ikke sådan, så vi siger, at øh, vi ikke kan justere en strategi, hvis politikerne bestemmer, at vi skal spare. Så er det klart, så justerer vi strategien, og så vil vi lojalt både respektere en politisk beslutning og implementere den på bedst mulig vis over for sig. Men jeg synes alligevel, Maria Rørbjørn, jeg har sådan lidt et déjà vu, fordi ja, I kan godt spare nogle flere penge, siger du, men I gør jo også opmærksom på i jeres strategiplan, at det vil have store konsekvenser, i riser forskellige scenarier op for, hvad der kan komme til at ske, hvis de penge skal spares. Mm -hmm. For eksempel Ramajang, det populære Ramajang kan, kan lukke. Der er mange forfærdelige ting, der vi kunne indtræffe. Jeg synes, jeg har hørt den sang fra Danmarks Radio før. Jamen, øh, jeg kan jo se, at flere har udlagt det, som om vi er i gang med sådan en skræmme kampagne, Og det er vi vidderligt ikke. Min intention er ikke på nogen måde at vil skræmme nogen. Men det, jeg har lært af de sidste par års mediedebat det er, at der er et behov for at være tydelig. For man kan ikke spare så store beløb på indhold, uden at det får konsekvenser. Også konsekvenser, som mærkes utrolig bredt i befolkningen. Men, og men... derfor er det vigtigt for mig at være tydelig. Der har ligesom været, eller det var der i hvert fald i debatten for et par år siden, en antagelse om, at man kunne spare 20 procent alene på administration og ledelse i DR. Og øh, vi har gået hårdt til ledelse af administration, og vi har taget alt, hvad vi kunne. Øh, men man kan ikke hente så store beløb udelukkende på administration og besparelser. N Derfor synes jeg, det er vigtigt at være tydelig om, at det har konsekvenser for indholdet, og dermed også for de tilbud, vi har til befolkningen. Nu har du flere gange brugt ordet, det er vigtigt at være tydelig, ja. altså om konsekvenserne. Du var også tydelig før valget. Og der indkasserede du en herostratisk berømt, Jeg ja. ja, mig bare kalde det skideballe, fra den daværende kulturminister. Lad os lige, og det var et i, i dine egne programmer, mm. debatten på DR2, mm. lad os lige genkalde den uh, lille sekvens. Nu har jeg hørt dig, jeg har simpelthen ikke mødt dig igennem et helt år, uden at du har sagt, at man skal vide, at hvis man sparer på det, så bliver det et andet DR. Jamen det er jo meningen, Maria Rødby det er meningen, at vi skal have et andet DR, end Jamen, det, det er... som vi har haft indtil nu. Mm. Du sidder som topchef i det her hus, og nu siger du, at vi skal i arbejdstøj som politikere. Jeg vil meget <coughs> intens opfordre til, at jeres ledelse og bestyrelse også går i arbejdstøj Jamen... nu, og prøver at tage det her som en spændende opgave, og se på, at DR's rolle selvfølgelig skal ændres markant i et helt andet mediebillede. Det glæder jeg mig sådan til at høre dig tale om, i stedet for at gentage og gentage og gentage, at det bliver et andet er. Det er jo meningen med det. Og forskellen er vel fra den gang, at nu har du fået dig en kulturminister, der næppe giver dig offentlige skidevalder. Jeg sagde til medarbejderne forleden, jeg vil hellere stå ti gange i debatten og være tydelig omkring konsekvenserne af, hvis vi skal spare 255 millioner yderligere. Æh, fordi jeg synes, det er dels min opgave at gøre det tydeligt, men også lave en klar forventningsafstemning, at man kommer til at gribe dybt ind i nyheder, kultur, børn, unge. Det kan ikke lade sig gøre andet. Og jeg har jo stadig respekt for, at det er politikerne, der i sidste ende træffer den afgørelse. Men, men øh, med den det, respekt synes, følte det, Mette Bock nej, ikke rigtigt, det, du vel? det, havde, jeg synes, vel? Mette Bock lidt gik galt af, det er jo at egentlig respektere, at vi har forskellige roller, fordi hun kunne beslutte sammen med et flertal i Folketinget. Det er hendes øh, prærogativ at bestemme det, Øh, min opgave er sådan set at gøre det helt tydeligt, at det har nogle konsekvenser også på indholdssiden. Og det oplever jeg jo, at, egentlig nu, at det er først, når vi er henne ved målstregen, øh, nu, hvor tingene snart skal lukke, at det faktisk virkelig går op for omverdenen, hvad det betyder selv. Øh, distributørerne i tv-markedet begynder nu at råbe op om, at det er afligt at lukke DRK. Ja. Men, men Maria Røberøn, tilbage står jo altså, at der var et flertal, ja, ganske vist før valget, der mente, det var rimeligt, at Danmarks Radio skulle spare 773 millioner kroner. I talende stund er den beslutning ikke blevet omgjort. Det er muligt, den bliver det, men den er ikke blevet omgjort endnu. Der er måske dem, der vil argumentere for, at det er en kendefrisk det der med at, at, at lave en strategiplan og så bare foruddiskuntere, at de 255 millioner kroner bliver, om jeg så må sige, eftergivet. Jyllandsposten skrev en leder i den forgangene uge, mm. hvor de sammenlignede det med, at en virksomhedsledelse fremlægger et budget, hvor der mangler et pænt beløb på bundlinjen, og så forsvarer man det med, at man vinder nok i lotto lidt senere på året. To ting til det, du siger her. For det første, så øhm, er der jo noget, der er omgjort, nemlig at regeringen med støttepartierne har konstateret, at flertallet bag medieaftalen er bortfaldet, og man ønsker at invitere til forhandlinger med henblik på at styrke public service. Vi ved nu, at de forhandlinger ligger i 2020, og det vil sige... Men I kan ikke udkomme af de forhandlinger? Nej, det gør vi ikke, men, men forhandlingerne er åbne omkring... Vi ved, at DR bliver en del af de forhandlinger, både politisk og vores økonomiske rammer er til diskussion. Det er en ny situation, og derfor er det vigtigt, at vi nu bliver tydelige? Hvad er det vigtigste for os til kommende medieforhandlinger? Og det må der ikke herske tvivl om, det er, at vi ikke skal spare yderligere end de 420 millioner kroner. Og det er indregnet, det, er det svarer det svar, som skriver til at forvente, at man vinder en til. Det er der rene vås, vil jeg sige. For det har intet som helst med kommende budgetter at gøre. Vi står i en situation nu efter en spareplan på 420 millioner kroner. Der er det utrolig vigtigt, at vi bliver skarpe i DR på, hvad er det for en rolle, vi skal spille fremover, hvad er vores ambitioner. Det har vi haft en meget bred inddragende proces om. Medarbejderne har givet input, chefer har givet input. Vi kommer med et virkelig offensivt bud på, at vi skal gøre det på en ny måde. Vi skal koncentrere kræfterne. Vi skal fokusere på det, der er vigtigt. Det synes jeg faktisk virkelig er offensivt. Og så ved vi jo godt at hvis det er, at politikerne beslutter enten, at vi skal spare alle 255 eller et andet beløb, jamen så skal vi selvfølgelig lave en plan, hvor vi implementerer det. Men det er der altså im og væk to et halvt år til den dato indtræder. Og derfor kan man jo ikke lade det er ligesom stå i stampe og ikke foretage sig noget og ikke være offensiv Men på, hvad nu, det er for en Nu retning, forstår jeg da på dig, at med øh, det her med at vinde Lotto, den Lotto, det er helt ud i hampen, så, så sådan er det ikke. Er det fordi, I har fået nogle forhåndstilkendegivelser om, at øh, de penge kan ikke godt regne med? Vi har ingen som helst forhåndstilkendegivelser. Og jeg mente faktisk heller ikke, det var, det var ikke sammenligningen til Lotto, det var mere det med at sige, at vi ligesom kører uden at have et budget, for selvfølgelig har vi det, og vi øh, har allerede implementeret 420 millioner øh, besparelser på 420 millioner kroner, og som sagt, hvis vi skal spare yderligere, så laver vi en øh, en spareplan mere. Det, der bare ikke måske, det er at vi står stille i mellemtiden og bare venter på, at politikerne træffer beslutningen. Det er vigtigt, at Hvordan... vi er om, hvad det er for en rolle, vi skal spille. Hvordan vil du bortveje mistanken om, at hvis I får de, jeg ved ikke, om man kan bruge udtrykket, men hvis I får de 255 millioner kroner eftergivet, at så forventer politikerne noget til gengæld? Jamen, jeg synes, det er det rene konspirationsteori. Vi er et uafhængigt øh, medie. Vi er... Øh, vi har alle dage ageret helt uafhængigt af både kommersielle og økonomiske og politiske interesser, og vi ville ikke kunne stå stærkt i befolkningen og have så høj en troværdighed med det, vi laver, hvis vi i vores programlægning tog højde for, hvad det ene eller det andet flertal eller det ene eller det andet parti gerne vil have. Politikerne definerer rammen og opgaven, og så er det op til os at løse den indenfor. Men forstår de du, at lad så kalde det konspirationsteorier? At sådan nogle konspirationsteorier kan opstå, når der bevisligt er så stor forskel mellem, hvad det ene politiske flertal vil, og det andet politiske flertal vil, når talen kommer på Danmarks Røde. Der er der ingen tvivl om, at for os er det en kæmpe fordel, når der bliver indgået brede aftaler om er, Så der er en konsensus på tværs af Folketinget, fordi sagen er jo, at vi hurtigt kan blive en politisk kastebold. Men jeg går da også ud fra her på 24-7, hvis I nu vinder... Øh, tilladelsen til den at sende den på den nye DAP-kanal, så sidder I vel ikke og tænker, at I skal øh, servicere nogen inde i et nævn, øh, fordi de var så søde at pege på jer. Altså, tingene går jo for sig retmæssigt her i landet, og man ved nøjagtigt, hvilken opgave, man skal løse. Det handler ikke om at tage hensyn til nogle bestemte personer. Okay, lad os så snakke lidt om, hvad det er for et Radio, du gerne ser folde sig ud, hvis... Det går, som I håber, at de 255 millioner kroners besparelser ikke skal udmyndtes. Og der noterer jeg mig, at I skriver, at det her med, hvor lang tid folk ser jeres udsendelser, og vel i et eller andet omfang også, hvor mange, der ser dem, men i hvert fald, hvor lang tid udsendelser bliver set, det skal have mindre vægt, end det har haft. Kan du ikke prøve at forklare, hvad jo. I mener med det? Jo, og det synes jeg faktisk er det allerstørste nybrud i det, vi lægger frem. Det er, at vi kommer til at måle os selv og vores succeser på nye måder. Og det er faktisk afstedkommet af flere ting. For det første, så øhm, må man sige, at i en digital verden, der bruger man medier på en anden måde. Man øh, er aktiv i sit tilvalg. Man øh, ligger ikke som i en gammeldags flowverden på sofaen og ligesom modtager tre timer i træk. Man skal ind hele tiden og vælge, hvad man gerne vil have. Og der tror vi, at det er vigtigere, at når man vælger, det er, at man oplever, at man får en konkret værdi af det program, end at man for eksempel har brugt en time på os. Og det tror vi egentlig, at alle, der er i gang med en digital transformation, bliver nødt til at diskutere med sig selv, hvordan er det, man måler fremadrettet. Er det Så er det her... selvfølgelig også fordi... Jeg vil lige spørge, det... ind, du går videre. at ja. det her et opgør, eller er det en overfortolkning? Er det et opgør mod det, man kunne kalde ser tal og lyttertals-tyrni? Altså, det er i hvert fald et opgør med share-tanken, altså del. Hvor stor en del af markedet har man det er ikke særlig interessant, slet ikke når markedet bliver mindre og mindre, fordi folk flytter sig et andet sted hen. Jeg vil sige det sådan, øh, ser-tallene og lytter-tallene skal ikke være styrende. De er selvfølgelig ikke uinteressante, fordi når man er public service, er det også utrolig vigtigt, at man har en bred forankring. Øh, og derfor har vi på nogle bestemte områder defineret, hvor det er vigtigt, at vi når meget bredt ud i befolkningen. Men det er et absolut strategisk sporskifte at sige, nu er vi mere optaget af at det, vi laver, skal skabe en helt konkret værdi øh, for folk. Og det måler vi på, om det gør. Øh, frem for at vi måler på, hvor lang tid folk spenderer i selskab med os. Har seertal, lyttetal været for øh, centralt i, i Danmarks Radios øh, selvopfattelse de seneste år? Altså, jeg mener, at vi har haft det rigtige fokus, også på seertal og lyttetal i en periode, hvis jeg tænker sådan 10 år tilbage, så øh, gik det faktisk ikke så godt, for det er i forhold til den folkelige forankring. Øh, vi var ved at miste tabet i den bredde, i, ligesom i brede grupper. Og det er jo helt afgørende for Public Service. Dels er det en forpligtelse at nå alle, men øh, striptease i mørket, som jeg sagde til medarbejderne forleden, det er der ingen, der vil betale for i længden. Så det er vigtigt. Men nu er vi et sted, hvor verden er anderledes. Og det er at have færre penge og skal løse sin opgave på nye måder. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi laver det her sporskifte nu. Og så kunne jeg godt tænke mig her til allersidst at om, hvordan måler man, om det, det, I laver, giver folk et, jeg ved ikke, om vi er så højstemt, at vi siger et bedre liv eller hvad, men ja, med noget i den retning, ja. ikke? Jamen, vi har prøvet at udvikle en målmetode, og nu må vi jo i gang med det og, og teste af. Vi har ligesom baseret det på fire parametre. Det er kvalitet, det er tilfredshed, relevans og at det var tiden værd. Og der bliver altså lavet interviews øh, massivt øh, konstant på de her fire parametre, og der skal man svare positivt eller meget positivt på to ud af fire, for ligesom at bonge positivt ud i den undersøgelse. Og der vil jeg for egen regning sige, og det er ikke øh, myndet på Danmarks Radio, der synes jeg ofte den der med, om det var tiden værd, at den, den falder på det. Men, men det kan være, at det, I kan... Jamen, det, er jo, det er jo derfor, det er så vigtigt at finde ud af, fordi øh, ellers tror jeg ikke, man overlever i en digital verden, hvis det ikke er tiden værd. Maria Røbberøjen, generaldirektør i Danmarks Radio, tusind tak, fordi du endnu en gang kiggede forbi øh, Media Q&A. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Søndag efter søndag rejser de to, kan man hvis roligt sige, stærke personligheder, Gita Nørby og Jimmy, Jim, Jim Lyngvild, rundt i landet. Formålet er, ifølge programomtalen, at vise os citat, Kultur Danmarks hemmelige skatte. Programmet har været sendt forløbigt to gange, og det har allerede vagt rigtig meget debat. For er det altså programmet endnu et eksempel på, at Danmarks Radios kulturdækning domineres af ja, netop det kendte de sig i det her tilfælde i af Gidsen og Jim Lyngvild. Det er lidt det, du mener, jeg Sten Olsen, taler han på bandstiden. Du har skrevet en, en klumme Øh, om den her udsendelse øh, med den... Øh, ja, man skal jo være, være blind og død, hvis man ikke kan regne ud, hvad du mener, når man læser den overskrift, for der står nemlig, Undskyld, Jim Gita. det var en dårlig idé. Jeg står af, jeg finder selv hjem. Så du er ikke begejstret. <laughs> Nej, øh, det er jeg egentlig ikke, øh, fordi jeg synes, øh, jeg synes lidt, at der, der er flere problemer i udsendelsen, men det, jeg først og fremmest hæfter mig ved, Uh, udover det selvfølgelig er nemt at skille ud på Tim Løngevill og Gittonørby, der er sat ind i en bil her sammen, uh, og skygger fra kulturlandskabet, uh, så er problemet lidt det, uh, det bagvedliggende problem, hvis man ser bort borts fra det, at Danmarks radio har et problem med, hvordan de skal formidle kultur til seerne. Og det handler lidt om, at uh, man skulle ikke rigtig tror på det. Man tror ikke rigtig på, at der er nogen, der gider se noget om kulturen i virkeligheden. Det kan godt være, at Gita Nørby og Jim Løngevild sætter sig ind i en bil og tager hele vejen op til Jammerbugten, hvor de ser på et papirmuseum. Man er jo ikke rigtig interesseret i det der papirmuseum, eller hvordan man laver det, eller hvad tankerne bag er. Det er meget mere interessant at lade det hele filtrere gennem Gita og Jim, som altså med deres store personligheder, som du selv sagde, kommer til, hvis man skal sige det pænt, at stå lidt i vejen for kunstformidlingen i det hele taget. Men, men undskyld mig, det du kalder at stå i vejen, er det ikke det, man lige så høj grad bare kunne kalde Formidling, fordi med respekt, jo, en, en respekt for... en papirfabrik i de nordjyske, altså det er vel ikke noget, der lægger gader og øh, stræder men, og øde? spørgsmålet er, om det skal det. Øh, fordi sådan som det er lige i øjeblikket, så synes jeg, at man i Danmarks Radio, netop for at fange de mange, så tænker man, okay, vi skal have Jim Løngevild og til Nørby med, så må vi kunne fange nogen ind og formidle gennem dem. Men netop fordi man vil fange de mange, så tror jeg sgu ikke rigtigt, at man fanger nogen. Nej, og nu har vi jo lige hørt, at generaldirektøren faktisk øh, gør op med øh, det, hun også erkendte, var en form for et og et lyttertals øh, tyranni. Ja, ja, ja, og det kan man da håbe på, fordi øh, jeg var engang i en diskussion med en holdstående øh, chef ude for Danmarks Radio, dem har de mange af derude, øh, og øh, hun sagde til mig på et tidspunkt under den diskussion, nu skulle du tænke på, fordi hun synes jo, at jeg var en meget, meget fisfornem øh, øh, kulturanmelder, nu skulle du tænke på, at vi laver ikke fjernsyn for sådan nogen som dig, sagde hun. Jeg tror bare, at når du forsøger ligesom at, at, at flade det helt ud i håbet om at fange nogen ind, øh, jamen så fanger du sgu ikke nogen, fordi dem der, man gerne vil fange ind, de såkaldte kulturløse, de skulle sgu da allerede over os Paradise Hotel på TV3, eller også så sidder de og kigger ned deres mobiltelefon, de er da skide ligeglade. Til gengæld er der så ikke noget for dem, den såkaldte kulturinteresserede. Og der er sgu rigtig mange kulturinteresserede i det her land. Tænk på, øh, øh, øh, hvor mange mennesker, der går i teateret. Tænk på, hvor mange mennesker, der øh, går på museer. Altså, der kommer den i jubelmelding efter den anden for vores kultursituation, som viser, at der er rigtig mange mennesker, der rent faktisk er interesseret i det her. Men hør lige her, Jacob. Er det her ikke lidt øh, den samme diskussion, vi havde dengang, at Jim Lyngvild formastede sig til at bevæge sig ind i Nationalmuseet og lavede en vikingudstilling der? Fordi hvad var nu det for noget en, en type som ham på, på et højkulturelt sted, som Nationalmuseet? Så det hørte ingen steder hjemme, men der var jo rigtig mange, der ville se den. Ja, ja, men nu var der Jim Lynhill en lille bitte hjørne af den udstilling inde på national, Problemet er ikke bare, at det er jo ikke Jim der er problemet. Problemet er sådan set Danmarks Radio, og Danmarks Radets måde at formidle kultur på. Det er jo ikke bare i den her udsendelse, det gælder i det hele taget. Ikke? Vi ville jo gerne have haft en repræsentant fra Danmarks Radio med. Det, det, jo, vi har haft generaldirektøren med, men hun skulle så ikke blandes ind i denne her meget specifikke diskussion. Men vi har ikke kunnet få en, en kulturredaktør fra, fra Danmarks Radio med i den her udsendelse. Men, men kort før udsendelsen ringede jeg op til en mand, som du trods alt forholder dig direkte til i din kloge, nemlig bemeldte Jim Løngevild. Og lad os lige høre, hvad, hvad han sagde. Jamen, Lyngvild Jakob Sten Olsen, Berlingskes teateranmelder, blandt mange andre ting, skriver i en klumme i sin avis, at han synes, dit og Gitanørbys program er en dårlig idé. Jeg står af, jeg finder selv hjem. Hvad siger du til det? For det første så vil jeg jeg glad for, at han selv fandt hjem, for jeg ønsker ikke at have ham på bagsædet med den holdning til Gitas og mit program. Vi har haft en fuldstændig fantastisk tur rundt i Danmark, som seerne kan følge med i, og, og det er jeg rigtig, rigtig stolt af. Jeg har formået at lave seks programmer med Gita Nørby, hvor hun fortæller om alt, eller, om alt fra sex til kærlighed til, til hendes børn, til hendes opdragelse osv. Alt det, som Iben Maria Søjken skulle have lavet for et halvt år siden i det interview. Det har jeg lavet med Gita til lige nu, og det, det får ser jeg nu så glæde af. Du skal lige have lov til at forholde dig til noget, som øh, Jacob den Olsen skriver i sin, i sin klumme. Det kunne sådan set være fint, for de steder Gita og Jim kommer forbi, ser da indbydende nok ud, hvis man nu er på de kanter. Men i virkeligheden er Danmarks Radio slet ikke er rigtig interesseret i, hvad der sker i Thy. For hvorfor i alverden så sende... To pænt selvoptagende mennesker, der strengt taget kun er interesseret i at tale om sig selv på biltur i en sky af plid og plader, banaliteter og krukket pingpong. Lytter de overhovedet til de mennesker, de ultrakort og jappet møder på deres vej? Og det spørgsmål kan jeg jo så passende at videre til dig, Lyngvild. Lytter I overhovedet til dem, I møder? Ja, det synes jeg i allerhøjeste grad. Jeg vil også sige, at Gita er en af de mennesker, jeg, jeg nogensinde har mødt, som er mest interesseret i at lytte til andre. Og det er sjovt, hun bliver hele tiden i skoene, og hun hele skal skælde ud, men hvis man lytter bag ordene, når hun skælder meget ud for mit tøj, så er hun fuldstændig ret. Hun har fuldstændig ret i det, hun siger. Hun siger det bare på en guitar-måde. Så, så jeg synes, det er en, en mærkelig... En mærkelig holdning at komme med, og jeg synes også, det er ærgerligt, at Jakob kun at se et program, øh, og så lave en anmeldelse. Det, øh, man burde jo se en to-tre programmer, og så lave en anmeldelse ud fra det, men det første, han gør, det er bare til tasterne. Og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at Jakob og jeg måske ikke er de allerbedste venner, jeg sagde stop i 24-7 her, øh, sidste år, på, i det, vi taler om, der var han jo selv ude og, og, og være meget krænket, og følte sig meget, meget forfulgt af, at, øh, at jeg var det ondeste menneske i verden, at jeg hang 24-7 ud, ud på den måde, fordi jeg sagde stop. Så han er jo ikke helt objektiv i det, han, han siger, og det synes jeg da er lidt ærgerligt. Inden, inden jeg ringede til dig her, øh, James, så sagde du til mig ved en, ved en anden lejlighed, at, at, at Jakob Sten Olsen jo i andre sammenhænge selv har været meget optaget af netop øh, Gita Nørby. Ja, det må man sige. Altså, hvis man øh, tager nogle af de gamle det, vi taler om, programmer, så får man jo næsten den øh, forståelse, at Jakob Sten Olsen er Gita Nørbys øh, stedsøn. Altså, han Roser hende jo til skyerne og, og synes, hun er det mest fantastiske menneske på den her guds grønne jord. Så det virker altså, altså for mig lidt som om rønnebærerne er en lille smule sur, men, men jeg vil så også sige, at man skal huske på, at alt reklame er god reklame. Og vi var det mest sete program på DR2 i sidste uge. Vi har lige fået et seertal, 107.000 seere. Det er altså rigtig, rigtig mange på det slot. Så danskerne har taget Jim og Gita til sig. Så kan det godt være, at Jacob Sten Rosen synes, man er en idiot. Men det var han jo slum. Ja, det her handler om noget helt andet, antyder Jim Ja, men det vil jeg så ikke forholde mig til. Jeg har én eneste skyldighed, og det er hverken over for Nørby eller Jim Lyngvild. Det er over for mine læsere. Og så er det at se det, jeg ser, og så skrive det, sådan som jeg opfatter det. Det har jeg har jo været anmelder i mange år på første tag, og siden også fjernsyn, og der er der en ting, livet har lært mig, så er det at holde fast i, hvad man ser, og så give udtryk for det, for ellers så kan det jo ikke nytte noget, så har man jo ingenting tilbage. Men, men jeg antyder nærmest, at du som, ja. hvad hedder det, til Nørby Stadsøn, er sådan et år i en, en jalue hjørne her, eller hvad? Nej, ved du hvad, altså, øh, det vil jeg slet ikke til. De 107.000 ser på, på der to, er det ikke et argument, du kan forholde dig til? Jo, men til hvad? det er igen det der med, jeg kunne, hvis man nu bare ærligt havde kaldt det her et øh, program med Gita Nørby, øh, om Gita Nørby, der, der får lov til at, op, at sige det, hun har lyst til at sige, sådan rimelig øh, uredigeret og ureflekteret. Fint nok. Men igen, det, det jeg sådan set angriber er ikke Gita Nørby, det er det, den bagvedliggende præmis, som du selv startede med at læse op i begyndelsen, nemlig at det her er et kulturprogram. Nej, så kaldte det da et program om Gita Nørby. Og det er det, der er problemet, som du siger? Ja, fordi det er symptomatisk for den måde, Danmarks radio formidler kultur på. Senere hen, Nu har vi ikke set det program nu, så det skal man virkelig passe på med at skille ud på. Senere kommer der også et program, der skal handle om lyrik. Danmarks radio vil gerne gøre noget for lyrikken. Så sætter man den udmærkelige røgne til at sætte nogle kendte rock til at fortolke lyrikken. Lyrikerne er man ligeglad med. Man er ikke interesseret i, hvad der foregår inde i hovedet på dem. Man vil gerne lave noget med nogle kendte rockmusikere. Og vi har allerede haft diskussioner om Mikke del der laver et, et litteraturprogram på, på, på Danmarks radio, som du så mener er, er i samme kampolger du skal ligesom jo mere få du er så dige tynged den bagage kan man sige. Det bliver det sidste ord for dig. Jakob Sten Olsen teaterne melder på på Berlindske. Tak fordi du øh, kiggede forbi. Du lytter til Radio 24 /7. Jan Grav er en af Danmarks mest kendte fotografer. I år, i årtier har han som krigs- og katastrofotograf rejst rundt i alle verdens brandpunkter. Om kort tid udkommer der en bog om ham. Planen var, at Graup skulle have markedsført bogen op til dens offentliggørelse, men nu har han aflyst det hele. Det sker med direkte henvisning til, at Dagbladet Information angiveligt skulle have iværksat en smedekampagne rettet mod Graup og hans familie. I en pressemeddelelse skriver Graup bl.a. at jeg vil ikke acceptere, at man sværter min afdøde ekskonos navn i en ensidig fortælling om økonomi og familiære relationer, der vil ende som offentlig mudderkastning, hvor de eneste tabere er mine børn. Jeg har selvfølgelig forsøgt at få Jan Graver i studiet, så han kunne forklare sig yderligere, men han har ikke ønsket at få mere til. Men tidligere på dagen ringede jeg til nyhedschefen på Information, han hedder Anton Geist, og ham spurgte jeg, hvordan man der altså på Information ser på sagen. Anton Geist, fotograf Jan Grav, siger i en udtalelse, at han simpelthen er så rystet og skuffet over den behandling, han har fået, øh, og folk i hans omgangskreds har fået af dagbladet information. Hvad er de her gang i? Ja, altså, jeg vil ikke gå ind i sådan indholdet af vores research, men, men faktum i sagen er, at der er to journalister, som har brugt nogle timer på at tale med ganske få kilder, øh, efter de har fået et tip øh, om Jan Grav. Øh, og vi ved ikke engang, om, om vi overhovedet ender med at skrive en historie. Øh, hvad, jeg, hvad jeg godt synes, jeg kan sige, det er, at de her anklager er det rene røvl. Altså, vi er ikke i gang med en smedekampagne, og vi er heller ikke i gang med at fabrikere en historie om Jan Grabs øh, private forhold. Men hvad det, altså, øh, afbryder, hvordan, hvordan kan du ja, sige, ja. at det er noget røvl, når Jan Grab jo selv siger, at han føler sig, og hans familie føler sig for limpet. Det kan man vel ikke sætte spørgsmålstegn med, hvis det er sådan, han har det? Jeg mener, at det er noget vrøvel at sige, han er udsat for en smedekampagne, og vi fabrikerer en historie. Og han siger også, at han får ikke mulighed for at svare. Vi har jo ikke publiceret nogen historie, så der findes ikke nogen historie. Og han, derfor giver det heller ikke mening hans anklage om, at han ikke har fået lov til at svare for sig. Øh, altså jeg mener, at den eneste, der har fabrikeret en smedekampagne her, det er jo Jan Graup selv imod informationen. Øh, for det er jo en ren fabrikation. Altså, han omtaler en historie, som simpelthen ikke eksisterer. Og jeg synes også, det er sjovt, at han sådan... Øh, altså, han tør godt sidde derhjemme og skrive det ene patetiske opslag efter det andet på sociale medier om, hvor synd det er for ham og hvor slemme vi er på information. Men han vil ikke stille op til debat i det her program, og det synes jeg på en eller anden måde er lidt yndligt, ikke? Øh, Jeg tænker også, at sandheden må, må vel være, at han han er klar over, at han, han vil komme til at ligne lidt kejseren i kejsernes nye klæder, hvis han stiller op til en debat, fordi han jo ikke rigtig har nogen gangbare argumenter. Men, men, men har du en forståelse for, at Jan Graven måske kan være lidt omfindelig, når researchen også øh, handler om hans øh, afdøde eks der jo døde tragisk af en kræftsygdom? Forstår du godt, at, øh, at, at mm. det måske gør ham lidt mere prikken, end så mange andre vil være? Ja, sagen er bare, at det gør... Nu vil jeg ikke gå for meget ind i researchen, men jeg kan sige, at... Researchen handler altså ikke umiddelbart om det, Jan Grav påstår i medierne. Men af hensyn til de kilder, vi har talt med, kan jeg ikke rigtig gå ind i den. Og egentlig også af hensyn til, at så vil jeg jo begynde at tage på den historie, hvor han ikke har haft mulighed for at svare for sig. Men hans påstand om en smedenkampagne om hans afdøde ekshusdru er simpelthen fundamentalt forkert. Så, så når Jan Graup i sin erklæring skriver følgende... Jeg vil ikke acceptere, at man sværter min afdøde ekskones navn i en ensidig fortælling om økonomi og familiære relationer. Så er det simpelthen lodret forkert, at I har gjort det. Skal jeg forstå det sådan? Ja, fuldstændig. Ja, fuldstændig. Ja, vi har jo altså ganske enkelt ikke publiceret noget. Vi har været i gang med noget research, og vi er jo ikke noget medieinformation. Vi interesserer os ikke for et eller andet tabudet emne, om, øh, altså, og, og har ikke en dagsorden, der handler om, at sværte hans ekskon Bestemt ikke. Nej, der er jo ikke nogen, der bestrider, at, at øh, der ikke er trygt nogen artikel. Det er vi alle sammen enige om. Nej. Der ligger ikke nogen artikel. Men derfor kan der godt i en research... Altså, alligevel, alligevel, Henrik skriver mand jo senest øh, på sociale medier, at øh, nu er det gjort, at han er et og svin, informationen har fået sine 15 minutter i medierne. Mm. Og det er også interessant at se hans følger. De taler jo om det, som om der findes noget journalistik. Det er jo hele sådan postfaktuelt at se på. Mm. Altså, de skriver om, hvor ringe journalistik det er, og tænkt vi vil være bekendt og publicere sådan nogle artikler, og der findes ikke nogle artikler. Okay, men, men det er et faktum. Der findes ikke ja. nogle artikler. Men, men anerkender du, at man i den måde, man researcher på, også kan krænke, øh, nu i det her tilfælde, Jan Kraup og hans familie? Nej, jeg anerkender ikke, at det er sket i det her tilfælde. Det er muligt, at det principielt kan ske, men det er ikke sket i det her tilfælde. Overhovedet ikke. Og det, altså, det må han jo i så fald fremlægge en eller anden form for belæg for, hvad det er, han mener. Fordi det er ikke sket. Og så skal jeg lige spørge dig her til sidst, Anton Geist. Kommer der en artikel, eller er den skrinlagt? Jamen, det tror jeg simpelthen ikke sige. Altså, som sagt har to journalister talt med nogle kilder efter de har fået tip og om der kommer en historie, det ved jeg slet ikke. Det er alt, alt for tidligt. Det er også derfor det er alt for tidligt at gå til en krav og tale med ham. Du lytter til Radio 24 /7. Om få uger skulle DR2 efter planen have udsendt dokumentarfilmen Gangster. Dokumentaren der eller mindre er færdig, færdig klippet, giver efter signe et rystende indblik i det kriminelle miljø blandt indvandrere på den Københavnske Vestegn. Bag dokumentaren står en mangeårig og navnkundig DR-medarbejder, på erik Halbut, en mand, der har høstet et utal af priser for sine film- og dokumentarudsendelser. Men gangster, dokumentaren Gangster bliver alligevel ikke sendt. I elfte timer har Danmarks Radio trukket i håndbremsen. Omstændighederne bag den beslutning er noget dunkle, men fra DR-ledelsens side har det været antydet, at på erik Halbuts arbejde ikke lever op til Danmarks Radios etiske standarder. Som en konsekvens af sagen har Paul-Erik opsagt sin stilling i Danmarks Radio. Jeg ville selvfølgelig gerne have haft ham med i programmet i dag, men i en mail takker han høfligt nej til indbydelsen. I mailen skriver han, Da jeg sagde op for flere måneder siden, var det for at beskytte mit omdømme og filmen. Jeg ville virkelig gerne have lavet den film færdig, fordi jeg tror, den vil give et sjældent indblik i en verden, som meget få danskere har adgang til, og dermed åbne for en svær med nødvendig debat. Så selvom det er fristende, så vælger jeg at tige lige nu, fordi jeg tror, at det øger den lille mulighed, der kan være, for at filmen alligevel kan færdiggøres. Så altså, Paul-Jerk Halbutt ønskede ikke at medvirke i dag, selvom han skriver, at det var fristende at gøre det. Simon Andersen, nyhedschef på Berlingske, du er her til gengæld, og det er dig, der har skrevet om sagen i din avis. Kan du ikke lige sige, hvordan du ser den? Hvad handler det her om, Simon? Jamen altså, hvad, hvad, hvad, hvad der er helt nede i bunden af det her kælderlokale, det er jeg ikke fuldstændig sikker på. Men det handler altså først og fremmest om en mand, som du selv siger, Kvortrup, vel den mest kendte og mest prisvindende dokumentarist i Danmarks historie. Han har altså været 42 år i Danmarks Radio, startede i et hjørne på B4 og lavet Radio Rita, har arbejdet sig op og har lavet nogle af de vigtigste dokumentarfilm, som der er vist, måske i hele verden, men i hvert fald, i Danmark. Og for cirka et år siden sker der det med Paul-Erik at han flyttes fra det, der hedder af DA Danmark, det var et direktørområde, der lå over i Aarhus, til er Nyheder. Og det er faktisk første gang i hele hans, altså ja, 41 år i liv i Danmarks Radio, at han kommer ind i nyhedsområdet, som er under af Sandy Friends, nyhedsdirektør, og som jo, kan man sige, beskæftiger sig med nyheder. Nyheder, der er lavet, hvad skal vi sige, forholdsvis traditionelt, strømlignet, kilder, papir, man ringer til Folk, der tager telefon på deres øh, mobil og svarer på de spørgsmål, de bliver stillet. Øh, det er sådan underordentlige forhold. Man aftaler et interview foran en dør, og folk står der. Øh, og en eller anden dag så åbner DR-nyhederne døren ind til Paul-Erik gangster gangsterunivers i Alberts Lund. Og så ser de bare et stort mørke af kriminelle, der render rundt med kokain i bilerne. skarpladte våben, øh, øh, filmning over øh, grænser. Øh, og jeg tror simpelthen, de bliver bange for... Hvad det er? der er ved at blive lavet, og som de ikke synes, de har haft helt styr på, fordi han er faldet ned mellem to stole. Og, jeg vil, og jeg vil selvfølgelig gerne have spurgt Sandy French om, om den øh, teori, du, du præsenterer der, om den øh, er gangbar og har noget på sig. Mm. Men, men, men Sandy French skrev til mig i går på en sms, at hun ikke havde mulighed for øh, at medvirke i dag. Så, så vi, vi er jo nødt til... Nå, men jeg synes til... også, det er en ærlig sag. Altså, det er jo ikke, fordi der er noget forkert i, at man, at man åbner en dør til et univers, man måske ikke er vanvittigt bekendt med, fordi det mest er den nydesformidling, der foregår, og vel skal sige strømlignet Christiansborg, og du kender det selv, og, og, og pludselig opdager man en film, der er blevet til under nogle omstændigheder, man ikke har fuld kontrol over, det tror jeg simpelthen gør, det er nyheder utrygge. Og med til historien hører jeg jo også, at selvom, hvad skal vi sige, problemet med unge andengenationsindvandrere, der vel er et af de mest massive samfundsproblemer, har været genstand for pressens opmærksomhed, i hvert fald i ti år eller mere, er der vel meget få eksempler, de kan i hvert fald tælles på to fingre, af at det lykkedes øh, journalister, hvide journalister, hvis jeg må bruge det udtryk, at trænge ind og beskrive det. Morten frik gjorde det på Bergensk for ti år siden, tilnærmelsesvist, men det er vel ikke forkert at antage, at Heilbutts film er den første, hvor det virkelig lykkes, og der bevæger man sig altså fra en verden, Øhm, når man laver almindelig nyjournistik, hvor der er faste aftaler, hvor man kan regne med sin kilde, og man forhandler om det ene, og så går du på der, og du tager telefonen, og jeg ringer, og her vil jeg accitere til sådan et, en aftalekultur med påvirkede mennesker, der render rundt med våben og sådan noget, og det er bare en fuldstændig sindssyg verden. Og den tror jeg, at Paul, Heilbut, æh, Paul og hans øh, folk, især i, øh, i øh, i tæt samarbejde med en fotograf, der har syrisk flygtningbaggrund, er lykkedes at trænge ind i. Men hvis man lige kommer ind som øh, renskuddet chef øh, fra et nyhedsområde, åbner døren til det der, så tænker man, oh my god, hvad, hvad foregår her? Mm. Øh, og det er på en eller anden måde det, der er sket. Og det skulle man jo så tro, at en stor organisation som Danmarks Radio, der har 100 års erfaring i, også er ledet øh, journalister med hvad skal vi sige... Den pondus, som Heilbutt har, han finder sig jo heller ikke i hvad som helst. Han skulle ikke have noget siddende på sig, det sagde han jo også selv i det citat, du læste op. Så kan man altså hurtigt komme til at stå øh, og, og, og sådan, øh, komme i konflikt. Øh, og det er vel nok det, der under mig mest i det her forløb, det er, at når så man ligesom har om sider øh, fra det her nyhedsside, fået få, få kommet derhen, hvor man øh, har, har stået med det her materiale at siger, okay, vi skal lige have styr på det her, og det og det, øh, og fedt, du laver det der pålægge Heilbutt, det er verdensklasse, og så får det vist. At, at det kigger sig, det forstår jeg ikke. Men tror du ikke, det hænger sammen med, det nogen omtaler som en nulfejlskultur i Danmark, så er du better safe than, than sorry. Altså, vi, vi, vi kører den sikkert hjem. Det kan godt være, at vi ikke når helt så langt, som vi kunne være noget, men vi får i hvert fald ikke skælde ud bagefter for nogen, der synes, vi har gjort det jo, noget Jo, altså, det, det, det, det, det, det er da et godt gæt. Øh, øh, øh, altså, Altså medmindre der, der, der skyvler sig en eller anden sandhed nedenunder, som det i hvert fald ikke lykkedes mig at finde ud af, som altså, ingen kender eksempler på, så, så er det sgu svært at forstå, at man ikke har, har, har kunnet har kun gabe over det her, og så få det lavet færdigt og, og få det sendt. Også af den grund, at det jo har kostet millioner, og det har kostet tid. Og det er jo er unikt i den forstand, at næsten ingen øh, gør det her. Men Danmarks har, har jo kan man sige, været bryggelknappe i hvert fald øh, under de sidste 4-7 fire, fire, år, øh, massivt skulle kritiseres for, for hvad som helst. Og du kan jo også se, at alle de højre højrøntet blogger, altså selv Jyllandsposten ligger altså i går eller i forgårs øh, plads på, på en fin Avis' hjemmeside, hvor Morten Urskov kan skrive, at Sandy Friends er en eller anden venstre DM, der nok forsøger at skjule sandheden om indvarende Så Danmark så kan en gå til venstre eller til højre, og, og, og så, skal, så skal affaldet vælte ned over hovedet øh, på det. Og det, det kan sgu også være, at man har svært ved stadigvæk Øh, og navigere i det der... Men, men, men det, du har øh, researchet i, i sagen her, tror du så, det handler om, at konklusionen øh, i Heilbutts øh, dokumentar var for politisk ukorrekt? Altså? Nej, det kan jeg slet ikke tro. Altså, det vil være... Altså, jeg vil anse det for fuldstændig vanvittigt uhørt, hvis, øh, altså, hvis Thomas Falve, der, der er nyhedschef, Sandy Friendster-direktør, eller andre mennesker i DR Nyheder, kunne drømme om at sige at en, en historie, der afslører, hvor vanvittige de er, de her mennesker, for det, hvis det er den viser, ja, så skal man ikke bringe de politiske det politiske årsag. Det, det er jeg for, for fuldkommen usandsynligt. Nu ligger det jo lige for at, at sammenligne med Danmarks Radio's øh, umiddelbare konkurrent, TV2, øh, der jo de seneste år har lavet en række også kontroversielle dokumentarudsendelser. Nogle af dem har fået kritik, men de har også flyttet nogle, nogle ting, og har sat nogle ting på, på dagsordenen. Måske Moskéerne bag Sløret af et eksempel. Kunne den være sendt, tror du, på, eller produceret på Danmarks det har, jeg, det har jeg svært ved at tro, som det er nu, og senest jo den her udsendelse med, med, med skattesvindlerne fra New York, hvor der er jo faktisk det er helt usædvanligt, at både bagmandspolitiet og skattestyrelsen går ud og siger, at de konklusioner, TV2 drager i et eller andet omfang, er forkert, mm. uden TV2 ryster på hænderne. Altså, jeg tør slet ikke tænke på, hvad der var sket i Danmarks radio. Hvis en lignende kritik fra myndighedens side var rettet mod Danmarks radio, der, der tror jeg, at man ville blive blevet meget nervøs. Så TV2 har jo øh, altså de metoder, hvor man går lige ved siden af, af, af den her meget kriminelle, ja, øh, slår vold den her skattemand. I, de, i den her de, dokumentarudsendelse. Det ved jeg simpelthen ikke, om Danmarks Radio vil sende nu om dagen. Jeg ved heller ikke, man skal gøre det, men, men jeg tror, der er to spor, to kulturspor ja, i de to kanaler nu, for så vidt angår den, den, den hvad skal vi sige, pågående del af den undersøgende men... Så det, du siger er, og, og det, det har vi så tid ord for, og det, men det er jo fint nok, dig, at i studiet. Det, du siger er, at den store public service-mastodont Danmarks Radio i virkeligheden er blevet bange for sin egen skygger og nu tør langt mindre end reklamefinansieret til to. Jeg vil ikke trække det så hårdt op, fordi jeg vil ikke tage stemme til de etiske valg, der træffes hver eneste dag i forhold til alt muligt andet. Det, det der under mig her, er, at man har en dokumentar, der er stort set færdig med en mand, som elsker Danmarks Radio og har levet hele sit liv der, at man ikke ledelsesmæssigt får løst det. Og måske er det i virkeligheden der, den er gået galt, at, at det er udtryk for, for, for, for dårlig ledelse. Altså, Heilbutt møder jo i april, da han til en status-samtale om filmen, at du, nu får du en advarsel, uden at kan få at vide, hvad den går ud på. Og senere følger der jo sådan en, en sky af anklager fremsat via Danmarks Radios etiske øh, departement, hvor, hvor etikschefen direkte skriver... Inger bak. hedder Inger Bach, om medarbejder ved Danmarks radio på nogen måde er involveret i kriminalitet. Og det er mere der, jeg tænker, hold da kæft. Altså, Nu er jeg selv ansat på banen, som følger en meget, meget mindre virksomhed. Og det er meget svært ved at forestille mig, at chefredaktøren i det ene hjørnehus og en medarbejder i det andet, at så er der en etikchef inde i midten, som chefredaktøren så sender mail til, kan du være sikker på, at medarbejder X nede i hjørnet ikke er involveret i kriminalitet? At man ikke taler om sådan nogle ting og prøver at få dem udredt face-to-face, -face, det forstår jeg ikke. Og det er måske sådan en bagvendt måde at hele tiden holde sig sikker på, at måske er der også noget med nogle chefer, som man ikke vil tage ansvaret og sige, jeg har set på den film her, øh, jeg har set råoptagelserne, øh, jeg har talt med dig på læger og de øvrige tardelæger, den har jeg tillid til, den sætter jeg på, og så tager jeg den røvfuld, der måtte følge, hvis der er en røvfuld. Men når der nu er en etikchef på Danmarks Radio, er ja. det så ikke vedkommende så opgave at sikre, at man følger spillets regler og holder sig inden det for Jo, selvfølgelig er det det, men når man nu har en konflikt, der er optrappet med en mand, der står med en færdig film som jeg tror er spændende, øh, at man så lader en etikchef komme ind i midten mellem chef og medarbejder, i stedet for at man prøver at tale sig til rette om, jamen er der nogle ting her? Man har haft en fotograf for syrisk oprindelse gået, har de der indvandredrenge sagt, hvad så, skal du øh, køre dig med her, vi har lige noget coke, vi skal aflevere. Er der noget der? Så må man jo få det frem. Mm. Og så kan man jo det, som, som jeg synes er helt sømmeligt, både på avis og på tv, hvis så der er nogle etiske dilemmaer, som man måske ikke er vant til at håndtere, dels fordi man laver almindelig nyhedsjournalistik for 99 procent af vedkommende, dels fordi der er ingen, der nogensinde har været i de her miljøer før, jamen, så må man jo lægge dem frem. Så lave en deadline om det, hvor, hvor man sidder og forklare det, eller lave en lang pasus på website, hvor man siger, jamen, vi har, vi har haft de og de og de dilemmaer, jeg skulle medarbejde ved Danmarks Radio være i en bil, hvor der er kokain og det våben? Ellers skulle de gå væk. Hvis filmen skulle laves, ja, så skal man blive der. Hvis ikke, så skulle man være gået. Lige her til sidst, nu ved vi jo, at Heilbutt er fortid i Danmarks Radio. Hvad, hvad tror du, der kommer til at ske med, med den film, jeg forstår, mere eller mindre ligger færdig? Jamen, jeg tror, at det, det vil undre mig meget, hvis ikke der blev fundet en løsning, at øh, en anden station, et andet selskab af nogen, øh, prøver at, at få den her film vredet ud af Danmarks Radios hænder, og så få den Øh, sendt på en eller anden måde. Det vil, det, det, det vil jeg tro bliver løsningen. Det, det vil være for mærkeligt. Og det, du virkelig: siger, det er, at TV2 står på spring? Nej, det siger jeg ikke noget om. Jeg siger, at det vil være mærkeligt, at en film af den her øh, kvalitet, eller hvad det nu er, øh, gennemslagskraft formentlig ikke bliver sendt. Det, det har jeg svært ved forstilling. Simon Andersen, uh, nyhedschef på Balansk, tak fordi du kom og orienterede os om det, vi vil kalde heilbudt affæren. Tak. Selv. Du lytter til Radio i 2014 gik den tidligere P3 medarbejder Lee Gammtorp solo og åbnede Heartbeats. Siden er det gået stærkt og i den forgangne uge åbnede Aller Familien for tegnebogen og købte hovedparten af Heartbeats. Tidligere på dagen havde jeg besøg af Ali Gammeltoft. Hvad skal der ske med Heartbeats nu? Æh, jamen først og fremmest så er det jo øh, min tidligere investor. Jeg vil bare lidt forklare min tidligere investor som har Sibra AS. Det er hans andele i virksomheden som er blevet solgt videre til Aller. Og det er jo ret fantastisk, fordi jeg har været heldig nok til at have en, en medejer og en investor, som har kunne tage mig så langt, kan man sige, at tage virksomheden hertil, at den er blevet interessant nok for allermedier til at, at kigge på og blive ligesom nu indslutet i allermedier som en sådan Så hvad skal der ske? Jamen, der skal jo ske det, at vi skal have, vi skal vokse. så vi skal fortsætte med det præcis det, vi kan, og det vi gør, vi skal bare gøre mere af det. Og det skal du lige forklare for mig, og ikke mindst for lytterne, hvad er det? i din optik, som, som Heartbeats kan, og som har gjort, at de pludselig er blevet attraktive for en så stor spiller på mediemarkedet som, som aller. Jeg tror, det er flere ting. Øh, først og fremmest så er vi født digitale, det vil sige, vi er født mellem mange formater. Vi er ikke født på skrift og så skulle omstille os. Vi har hele tiden arbejdet med lyd, billede og tekst, og det gør os ekstremt stærke. Vi matcher historien til formatet. Vi kan hele tiden øh, skifte rundt mellem det. Så vi er blevet... Øh, på meget, meget kort tid ekstremt store end for podcast særligt, og er faktisk øh, den tredje største producent af podcast i Danmark, og det er altså efter 24-7, og det er som modtager en del millioner øh, om året. Det gør vi ikke. Så vi, vi er blevet meget, meget store, på, øh, både på lyd og billeder meget hurtigt. Nu er det så bare en anden med scene som hedder Aller men, men, men, men, men penge kommer der ind i foretaget? Ja, altså det kan man sige, det gør der jo, hvis jeg sælger noget. Det er jo ikke, fordi jeg er blevet opkøbt for, at de bare kan køre tung drift på mig. Altså der, der skal jo, jeg skal jo sælge noget, ligesom jeg hele tiden har gjort, ikke? Men man kan vel sige lige gammelt, at du har arbejdsro nu. Altså du har arbejdsro til at skabe dine, dine koncepter og dine formater uden at du skal være nervøs for, om, om du skal lukke om halvanden måned? Ja, men det har jeg ikke været før heller med min tidligere medrejer. Det, det har egentlig været det samme, det samme setup, at jeg har ikke skulle være nervøs omkring økonomien. Men på nuværende tidspunkt kommer der maskineri ind via alle medier, det vil sige, at der kommer et salgssupport, der kommer interne øh, produktioner, som vi skal stå for, der kommer til at være nogle helt andre maskiner, der træder i kraft nu, og det betyder, at vi kan vækste at blive meget, meget større. Så det er ikke fordi, at der er en sugar daddy, der kommer kommet ind og skal smide penge til os, men der kommer nogle mennesker ind, som kender medieverdenen, ved hvad vi laver, har brug for det, vi laver, og som så kan sætte skub på den udvikling, vi er i gang i. Må jeg ikke lige gribe fat i en enkelt ting, du sagde? Du sagde, at, at øh, heartbeats er... Blandt de største øh, på, på podcasts. Mm. Og så kan jeg ikke lade være at spørge dig, hvordan kan det omformes til også at få nogle penge ud i den anden ende? Jamen vi er ud over at være nogle af dem, der producerer flest podcasts, så er vi faktisk også dem, der er allerbedst til at og sælge dem og tjene penge på dem. Der er rigtig mange, der kæmper for at finde ud af, hvad er forretningsmodellen ja, for Det tror jeg endnu, ikke? rigtig mange podcaster gerne vil høre noget om. Ja, det er heller ikke så nemt. Men man kan sige, at vi kunne med det samme se, at vi arbejder med kultur og livsstil. Skal vi tage abonnement fra vores brugere, det kommer ikke til at flyve, så mister vi rigtig mange unikke brugere. Det er vi født med, er, at vi laver branded content, det vil sige, at vi laver samarbejde med kommersielle partnere. Vi har virksomheder inde og laver sponsorater på vores indhold. Og det fungerer rigtig godt på podcast for os. Det er vi gode til. Øhm, og vores, de virksomheder, som er inde og arbejder med os, får meget, meget høj brandværdi ud af det, så de bliver ved med ligesom, at, at, at følge med på nye sæsoner og forlænge aftalerne. Så det der med at tjene penge på podcast, det kan godt lade sig gøre, men det er, det er ikke nemme salg. Lad os, lad os lægge podcast til side, selvom det er en stor del af øh, Hotbeats virkefelt, men, men hvad er Hotbeats ellers? Jamen, Heartbeat... jeg tror, at mange har hørt navnet mm. og ved, at det er noget, der hører til sådan et hip sted på, på Ammer, men, men, men der stopper kendskabet måske også lidt. Ja, altså man kan sige, at Heartbeats er jo en medieplatform. Øhm, vi taler til det moderne menneske om alt det, der interesserer det moderne menneske, sagt sådan helt bredt. Øh, Grund til, at vi udtrykker sådan, det er, at vi startede med at være kultursejt, og så kan vi jo bruge de næste 32 år på at diskutere, hvad betyder kultur for dig, og hvad betyder det for mig, og det bliver vi aldrig færdige med. Så vi, vi snakker nu øh, om og til det moderne menneske, om alle de der interessefelter, vi har. Og det kan jo godt være, altså, som moderne menneske, går jeg op i min karriere, går op i min familie. Jeg kan jeg personligt godt lide biler og sneakers, Æ, kunst, museer. Der er alle mulige ting, der ligesom fl florerer omkring os. Æ, og det er det vi, det, det, vi forholder os til, og skriver om og, og laver videoer og, og podcast om. Men, men gammelt er I et, øh, et produktionsselskab, eller er I en, øh, en publicist? Vi er både en publicist og et produktionsselskab, fordi vi har Heartbeats.dk, hvor vi udgiver, og hvor vi er ja, publicister, vi har et medie. Og så har vi med den anden hånd, har vi så lavet Heartbeats Agency, som er et bureau, hvor vi laver produktioner ud af huset. Og det er for at sige, at altså, vi har alle kræfter Indhavs, kan vi kan lave alt fra, øh, vi komponerer musikken til podcastene, underlægningsmusik og jingler, vi laver droneoptagelser, alle mulige ting. Og de ressourcer, jeg har in-house, kan jeg også godt bruge til at producere til øh, kunder eksternt til deres platform. Ikke? Men, Så vi men... har både mediet og agency. Så skal jeg spørge, hvad betyder det for, for udtrykket, for, uh, som, som Hardbeats producerer, at det nu er, er alle blevet alder, der ejer. Altså alder er jo mest kendt for at udgive en masse ublad. Uh, mm. uh, hvilke tanker har du gjort om det? Jamen, jeg har gjort mig rigtig mange tanker om det, men det, der står meget, meget klart, både for mig og for, for alder, øh, det samarbejde, vi starter nu, det er, at heartbeats skal være heartbeats, for det er det, vi er gode til. Og det er derfor, at øh, alle medier har synes vi er interessante, at vi kan noget særligt. Vi er ekstremt agile, vi er meget kreative, og øh, vi forstår de nye formater. Så vi er, øh, i forhold til nogle af de gamle mediehuse, jo en meget innovativ størrelse. Ikke? Og det er det, vi er blevet købt op for, det er for at blive ved med at være det. Så vi er dem, vi er, og vi bliver ved med at lave det, vi laver. Hvad siger det dig, at øh, i den selv samme uge, hvor Heartbeats bliver opkøbt af Aller, der fyre øh, samme Aller, jeg tror det er 65 mand i deres øh, dag? Ja, det er for at gøre plads til den her innovation. Altså man kan se det, det har været igennem på rigtig mange mediehuse. Jeg tror både, at Gyldendal og Egmont havde rundt i samme uge som alder. Øh, og det, det er nok det, der skal til og man gør sig klar til nye forretningsmodeller, nye måder at udkomme på, så man er skarpere, bedre kan tjene penge på sine produkter og få en sundere forretning. Lad os lige få nogle tal på, på Hardbeat. I startede, du startede, det var jo dig, dig, der skabte det for ja. hvor mange år siden. Ja, jeg startede det i 2014, men det var først så i 2015, at Heartbeats ligesom blev til som Heartbeats.dk, som det medie er nu. Ikke? Og, og hvis vi sådan ligesom skal, skal prøve at tegne en udvikling, hvordan sammenlignet med antallet og omsætning og sådan noget fra den gang og til nu? Ja, men det er gået ekstremt hurtigt. Fra 2015 til 2017, så var det mig, der finansierede det. Det var mig, der lønnede studentermedhjælp og, og så osv. Der var vi en, en 5-6 mennesker i 2017. Får jeg ja, så øh, Nils Sibrandsen ind på, øh, på en medejer, skammel kan man strule sig i en højstol, fik han. Altså en investor. <laughs> ja, og, han, øh, og det er jo klart, det så så at man kunne gå ud og ansætte flere og tungere profiler. Så fra 2017 til nu, der er vi jo gået fra hver syv til at være 20 fastansatte. Og så kommer der studenter med hjælp og praktikanter derudover. Ikke? Så ja, det, det er gået hurtigt, og, og nu har vi fået en, en god... Øh, Vækst på, at vi over den fordobler vores omsætning i år, øh, og vi er på vej mod sorte tal, det rammer vi næste år, så det er en god udvikling, vi er gang i. Du har jo en fortid i Danmarks Radio. Ja. Øhm, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at du indimellem har været lidt øh, sådan, jeg vil ikke sige på kant med Danmarks Radio, men, men, men sådan mildt kritisk i forhold til den måde, de griber øh, tingene an på i, i den store øh, mastodont derude ja. på Amager. Er det sådan, øh, how not to do it, du har brugt med dig fra, fra Danmarks Radio. 100 Altså Som iværksætter så er jeg drevet af øh, både sådan en frustration, men også en, øh, en, en, en, en energi af, at man kan gøre tingene anderledes og bedre. Så altså, altså, det har helt klart været en reaktion mod, hvad jeg har set, har været helt håbløs. Ikke? Men okay. altså det er, øh, jeg er kritiker, øh, jeg er kritisk over for det. Jeg er kritisk over for deres altså ledelse især. Øh, og der er ingen tvivl om, at øh, lige meget hvor stort hardbeats bliver, så kommer vi til at gøre det på en anden måde. Og hvad er det, du har lært, man ikke skal gøre? Jeg vil sige, at jeg kommer nok ikke til at ansætte sindssygt mange mellemledere. Altså det, jo, jo fladere struktur du kan have, jo mere kreativ ledelse du kan have. Øhm, agiliteten er vigtig for en virksomhed også. Øhm, og så bliver man nødt til at erkende, og det tror jeg faktisk, at jeg lærte allerede, da jeg var på pladselskab. Når du ikke længere kan holde dig assure med din branche, og du ikke længere kan forstå udviklingen, så skal du sige stop som leder. Hvis, ikke du er, hvis du er den, der er hjemmeskoen, så bliver du som nødt til at have selvindsigt nok til at sige, okay, jeg forstår ikke de unges øh, medievaner, eller hvad ved jeg, så, så er det måske på tide, at du giver pladsen til nogle andre. Så det er meget, meget det optager i hvert fald mig. Hvis ikke at du kan holde dig skarp på udviklingen i din branche, så bliver du nødt til at give pladsen videre. Og så lige et frisk bud. Øh, 2014 startede du alene, så blev I syv mand nu i 20, omsætningen mm. fordoblet. Sorte tal næste år. Hvor er vi om, om fem år? Så tror jeg, at vi er, øh, jeg kunne forestille mig, at vi er en 40-50 mennesker, jeg tror også, at vi har produktionshops i andre lande. Øh, så øh, så ja, jeg tror, det kommer til at gå rigtig stærkt herfra. Jeg kan ikke sige andet end uh, held og lykke med det hele. Uh, lige gammelt toft. Tillykke med, med det hele, og held og lykke med det. Tak.